Ectenia pentru taina înălțării. Aleluia, slavăție, Doamne, Isus, toaste, iubim și te rugăm. Dăruiește taina înălțării. Înălțând cuvântul nostru la tine, cuvântul lui Dumnezeu cel înzupat, prin care bunătatea Tatălui cel asupra noastră s-a riversat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isus, toaste, iubim și te rugăm. Dăruiește taina înălțării, înălțând binele nostru omenesc, la binele tău cel ceresc, ca să putem rosti, Doamne. Bine este nu a fi aici și schimbarea ta la față în noi să o putem trăi. Aleluia slavă ți Doamne, să-i te iubim și te rugăm. Dăruiește taina înălțării, ridicând biserica ta ortodoxă la cer, la prestorul slavii, la lumina neînserată, la bucuria împărăției Tatălui Ceresc, pentru ca să trăim cu Duhul în cer, în liturgia ta o săvârșim pe pământ. Aleluia slavă ție, Doamne, și Iisus, toa, te iubim și te rugăm. Dăruiește taina noțării, noțând mintea și cugetul, la cina acea de taină, ca să trecem pragul ușii binului lui tău. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăstei bini și te rugăm. Dăruiește taina noțării, sufletul și inima noastră la tine, ca să unim Euharistia Cuvântului cu Euharistia tainei în trupul tău. Aleluia, slavăție, Doamne, să-i stăstei bini și te rugăm. Dăruiește taina noțării, să vârșim liturgia în lumina harului tău în dragostea Tatălui Ceresc și cu împărtășirea Duhului Sfânt. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne Iisus, Te iubim ne taina înălțării la izvorul Sfintei Taine a Ioharistiei, din sfânta trăime, ca să trăim recunoașterea și împărtășirea cu viața Tacea veșnică. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne Iisus, Te iubim Dăruiește-ne taina înălțării, odată cu trăirea cuvintelor. sus să avem inimile! ca să redevenim noi înșine cer, ca sem că ne-am întors unde ne-am născut. Aleluia slăvăție Doamne, Iisus, să îți stoaști de binește rugăm. Dăruiește-ne taina înălțării, ca să trăim într tine în împărăția Tatălui ceresc. În templul unde se săvârșește taina sfintei oarestei. Aleluia slavăție, Doamne, Iisus, să îți stoaști de binește rugăm. Dăruiește-ne taina înălțării ca să că mântuirea noastră e infinit. că Tatăl locul ce ni-l-a ne pregătit ne-a că prin noi întreaga lume ai simțit de aceea te-a și te-a iubit.